Köszöntjük a hallgatókat Bányai Gézavlyok Népes Társaságban. Roy Sniangsú, Sanjiv Kumár, akit Kumárnak hívnak itt Magyarországon, és Simon Vilmos van itt velünk, mert nem sokára, május 6-án lesz Magyarországon egy holi ünnep, ami Indiában az egyik legnagyobb ünnep. Méghozzá ez a Merlin Színházban lesz, és erről fogom most beszélgetni. Tán hát, kezdjük kezdjük veledül most, mert te vagy a magyar szervező, jó? És a két indiai barátunk, ők is fognak beszélni. De egy picit beszéljünk most erről a programról, és aztán, mert Royal, meg sanji fogunk beszélni egy kicsit arról, hogy milyen Indiában a holi. Hát azért annyit azért elmondhatok, és ezt biztosan jó páran tudják már, hogy a holi az az ünnep, amikor festékkel le, öntik le, fölöcsködik egymást az emberek. Ez például nálunk Budapesten hogy fog történni? Jó napot kívánok a hallgatóságnak. Hát azért annyira spriccelni nem fogjuk egymást, ezzel azért vigyázni kell. Ugye ha valaki látott holiról képeket Indiából, akkor teljesen elképesztő, hogy mit művelnek ilyenkor. bombák fiatalok készülnek, festékes vízzel öntik le egymást. Ugye a színeknek olyan kavalkádja és az illatoknak olyan kavalkádja szokott ilyenkor ott amit azért nem tudunk rekonstruálni. Ennek van egy történet egyébként az India Festnek, ez nem, nem az első és nem most indult. Körülbelül négy éve kezdtük el szervezni az India Fesztiválokat Budapesten. A cél az volt, hogy egy olyan rendezvényt hozzunk létre, ami autentikus, indiai fellépőkkel, indiai gasztronómiával, indiai tánczene. Fontos volt, hogy ugye általában amikor indiai rendezvényekről beszélünk, akkor, akkor ugye vagy a, na csak az indiai klasszikus kultúrát próbálják bemutatni, vagy csak a Bollywoodit, a népit, mm. itt meg úgy gondoltuk, hogy egy olyan fesztivál legyen, ami kicsit komplexebb ennél, legyen egy klasszikus része is, klasszikus indiai tánc és zene, tudjuk ez egy teljesen mivel legyen egy Bollywoodi, táncos része is, illetve lehet esetleg neki egy filmes része is, ahol filmbemutatóknak adtunk helyet mi egyéb. Ugye most úgy döntünk, hogy érkezik a Hollywood, ez, és hogy ekkor esetleg az india ünnepeljük meg. Mm -hmm. ha de a magyar része vagy szervező. Úgyhogy lehet, hogy neked van bőven tapasztalat arról, hogy a magyarok mennyire élvezik ezeket az és stílusú ünnepeket. Majd az indaiak élvezik, az száz százalék. Igen, én úgy látom, hogy a magyar közönség nagyon fogékony és nagyon nyitott mindenféle indiai mulatságra. Talán olyan színeket hoz ebbe a néha úgymond szürke Budapest a amikor téli időn ilyenkor mindannyian elvesztjük az életkedvünket, és amikor meglátják, hogy az indiaiak úgy jönnek, hogy a feleségek száriban, férfiak kurtában, hagyományos öltözékben, amikor megérzik ezeket az indiai indi ételeknek az illatait, akkor jó derülnek, és a közönségnek szinte már azt mondom, hogy 80-90%-a teljes mértékben úgymond ős lakos, vagyis magyar nem indiaiak, nem úgymond indiaiak, akik közöttünk élnek. ezt képest az, az, az azt mutatja szerintem, hogy a helyi közönség nagyon szeretés és kedveli. A program Hát azért tudjuk, hogy Indiában ez egy vallási eredetű program, és azért ha már azt mondjuk, hogy India Fest, vagy India Ünnepség, vagy Mela, ugye, ahogy ezt az indiányok mondják, hát akkor azért ennek a, az ünnepnek a hagyománya ez sok-sok-sok-sok ezer évre tekint vissza, amire ez Ráma Csandrához kötődik, meg lehet sok tíz vagy százezer évre is kötődik vissza, legalábbis ahogy az indiányok számolják az éveket. De itt, ezen a rendezvényen ez mennyire fog előjönni? Ez a fajta spiritualitás, ez, ez mennyire találkozik itt? Természetesen nem tudunk kerülni a Ramachandra időkben, de ugyanakkor próbálunk minél eh, többet kihúzni azt a hangulat, azzal, hogy meg is a holi, ahogy tudunk, ahogy ünnepellek, Indiában, az nem annyi valási. Jó, mi, Indiában minden ünnep az valamennyire valási, de meg is ez a vidám ünnep, és uh, főlegesen ez a tavaszi ün ünnep. Ez olyan, mint mondjuk Magyarországon, ahogy a húsvétból húsvétényű szilent. Pontosan, pontosan, <gül> mert hát ha jól tudom, ismerem a európai meg a magyar kultúrát, akkor Húsvét se nagyon, uh, nem feltetlenül lehet kereszen uh, ünnep, mert kereszt, kereszentség előtt is volt, és húsvét, ahogy Magyarországban, mert többi uh, uh, keleti-európai országban, uh, ráadásul oroszok közt is, akik meg a provoszláv ortodoxok, ők közt is úgy ünnepelnek, mint majdnem hasonló, ahogy mi ahod mi a holi, mert locsornak egymást vízzel, csak annyi a különbséget indiában a színes vízzel locsolnak egymás, meg festenek, és akkor ennekelnek, táncolnak, Udod? a többi. hoz. Ramachandrahoz, <gülüyor> rendszerűen Ramachandra is úgy ünnepelt, amenni mi tudunk, mert ez valódi, val valóban nagyon ősi ünnep. Sanjeev, Jó napot kívánok, Sanjeev vagyok, vagyok. Igazából Félig magyarok azt ismeri nekem, hogy egy Sányi Kumar vagyok, de igazából én Sanyi Kumar vagyok, csak annyira tudom magyarról, de... Úgyhogy, tulajdon sokat nem kérdezhetünk akkor most. de lehet az angolról beszélgetehetünk. Oké, legyen angol és akkor ti elmondjátok, oké? So, in the holy, there is a couple of more things to add, which is for a holy. Sok mindarról másról is szól a Holi, So in India when we have a Holi this is a very great uh, opportunity to to uh, to remove our differences between the friendships. Azért is fontos a Holi Indiában, mert igenkor eltűnnek a különbségek ugye a különböző osztályok között. Mikor holi when we have problems, we work together, we have a big family, we fight, we shout, we make problems in the business, friendship. On the day of Holi we take the color, go to those Peoples, we just put the color, all problems finish. És hogy holim mind, uh, minden problémát el, minden életben üzleti veszekedések, családi mi egyéb, és ilyenkor, amikor a holijön, akkor fightlet porítunk erre. Put the color on face, put the water, color water on the body, we give a big hug, and all problems solved, and we say holy hair! And no ugye holy holi helyen jelent, hogy nincs te ebben probléma, ellapcsoljuk egymást festékes vízzel. Igen, ahogy, ahogy uh, Roy is mondta az előbb, ez egy kicsit hasonlít azért arra mi húsvétünkre is, ha jól tudom, mm. akkor igen, például igen, az oroszoknál igen. ez van, hogy meg kell másnap bocsátani, mm. vagy igen, egy lehet. Le, le, le, le, és itt is valami, és ugye tudjuk, hogy azért India máshogy épül fel ott a, mm. a kaszt, Nálunk is létezik az rendszer, csak ugye nem mondjuk ki, de a van. Indiában mindent őszintén szintén no, ki ki kimondja, nyugodj meg. Van, aki kivondja. Aki hogy van, az biztos, hogy hadd Igen, igen. Úgyhogy ezért nálunk is azért tudni, hogy ki, hol lakik és mm. mit, hogyan is miért csinál. Nálunk is létezik. Indiában erről ez őszintén ott meg is mutatják, hogy így, így működik a világ részben. Ilyenkor viszont tényleg az van, hogy ha egy xatria, vagy egy, vagy egy szudra, egy, egy alacsonyabb kaszbe lelacsor egy bremánt, akkor, akkor nem biztos, hogy ezért, ezért megkapna olyan büntetést, nem, egyébként kapna. Vagyis tényleg azon a napon eltűnnek a különbségek. Kicsit szeretnénk, ha nálunk is ez lenne, Na, szomba, Ez egy jó kérdés, ezt megkérdezzük rajta, meg Szangyivtól, hogy uh -huh. a az alacsonyrangú emberek mennyire szokták ilyenkor kipécézni a magasabb rangúakat? Hát, ha én vagyok, az nálunk, or én uh, faluban, ha alacsony emberek, ha jönnek, uh, de holi, holikor nem mondom hoz jönnek, ha jönnek holikor, akkor nem baj, uh, gyere, csak úgy csinálunk gyere. Mindenki húzana az ember. Egy még uh -huh. van, van Ez Még egy hasonlóan van egy programom. Uh, one more thing similar to the holy, the Hindu is a very big religion. One more big religion is a Muslim and they have a Eid. So we have a very similarity between holy and a Eid. I'll tell you now. Le is fordítom, ugye? Ne, Indiában nem csak a hindu vallás létezik, hanem még csomó más vallás is. Ezek között az egyik nagy vallás az a muszlim, és náluk is ugyanúgy létezik egy íd nevezett, ugye jól értettem, val mm -hmm. uh, nap mint a holi, amikor szintén eltűnnek a különbségek. Vagyis úgy tűnik, hogy ez azért civilizációkon, kultúrákon, vallásokon átívelő közös vonal. So on a Eid day, all the Muslims uh, are the nice new colors. They go outside, they meet all other people after prayer, and they hug each other. give a Hag or Juppie? Juppie vagyis ő eltövelik egymást. Most arról hozz, hogy angolról nem indiről. Azért megoldhatatlan felad a kezékkel. Állítanak mindig az indi barátaimát. Ölelget So all the problems, then they meet each other and they greet each other. The similar things we do on the holy. We go out, we take the colors in a hand. Ugyan, hogy egymást. Ugye a muszlim vallási a pont színes ruhákba öltöznek. We take the colors, go to different houses, put the colors, make friendship, eat food. Bangot a little bang, or just go out and have fun. Bangot azt nem csak <gül> Igen, csak csak csak csak csak tudom, az most csak csak csak nem? Igen, csak csak csak csak nem? csak csak csak csak csak csak csak csak csak csak csak csak csak csak csak csak csak is csak uh, csak <gül> <gül> Uh, valóban most modern Indiában jelenleg ilyen uh, különbség nincs ahogy uh, Sanni Kumar vagy a barátom Sanjiv mondta. És nem csak... Már uh, a törvény szerint ez nem törvény, létezik. Uh, nem csak törvény szerint, hanem szokás szerint se. Uh, de viszont vannak... Uh, hát mindenhol vannak társadalomban olyan emberek, akik mégis talán... Uh, próbálnak tartani valamilyen ilyen ortodox, nem erthet, mm, erthető ilyen szokásokat, de én szerintem minden, az, uh, ha nem teljesen megszűnt, akkor szűnik meg. Városokban edáltalán nem számított ki, milyen káztaból mm -hmm. ha Ahogy itt van a barátom, uh, Sanjiv, aki azt mondta, meg a, nekem nagyon tetszik, uh, tetszett az hallani, hogy mint a falukban is most már az nem számított ki, milyen kasszából alacsod, hogy erintetlen, olyan, én szerintem nem létezik indiában, pedig nem tudom, én nem láttam saját helyetemben, hogy valaki úgynevező alacsony kasszából mm. származik, hogy nem erinthet, én rámin családban származok, de de azt is hozzá. nem. hogy modern gondolkodású emberek vagy Hát nem. persze, nem csak én, vagy mi, hanem indiában <laughs> szerintem uh, Hát, ha lehet valamikor találkozni ilyen esetekkel, ez nagyon ritka, nem tudom, én nem találkozom, ha csak nem ide van valaki, valami felért, csak hadd ledened sztori. De India, mostani India, ez sokkal más fejlődött nem mm. Azért azt hozzátenném, hogy én nemrég jöttem vissza Indiából, és nem először voltam, és azért, azért amikor kinyitsz egy helyi indiai újságot, akkor a házasság hirdetések pontosan úgy szólnak, pontosan be vannak címezve és lőve, azt mondja az ifjú ember, hogy Brámin családból származó perspektív ember. ilyen és ilyen munkahelyjel kellett Brámin lányt, és nem Ksatriát vagy Szudrát, úgyhogy Ért, egy ezek, hogy tűnnek el, és ők biztos sokkal én csak kívülállóként láttam ezt. Biztosan hirdetések is úgy hangoznak, hogy mit tudom én, jó, csa, jó családból származó utcas fiú Igen. keres haddiplomás. Igen, van. <laughs> ja, erről beszéltem, mát, ugye, feleségnek, hogy ez nálunk is így működik, tudja, csak, hogy, csak ott, ott, ott, ott nevén nevezik a dolgot. De azért van talán még egy dolog, és ezt, ezt nem kell annyira negatívan venni, az, hogy egy bizonyos módon bizonyos emberek jobban kijönnek egymásra, tehát például túl nagy a különbség a műveltségben vagy a szokásokban, az, az nem tesz jót egy házasságnak. Ez jó, ez most már nem házasságról szól, mi, mi holiról beszéljünk. Na jó, en, azért, azért én akartam mondani, hogy meg is abba, igen létezik kaszrendszer, és fog sokáig létezni, uh -huh. mert azért uh, uh, mi máshogy fogalmazzunk az, mert ról nem akarok most beszélni, mert külön témát, de köz szerintem alig... Hát nem, nagyon lát, látni. Az más dolog mm -hmm. egy dologod. Igen, és ami Vilmos mondta, az igaz. Igen, az még vannak családok, akik akarnak tartani, nem feltétlenül csak kasztá miatt, meg a klász, meg kasztá, az meg kell úgy fogalmazni. De ünnepkórend szerintem most már egyre kevesebb ilyen látni, hogy emberek nem játszhatnak edd más közt, független attól, hogy mien kaszból Hoztatok egy csomó zenét. Megkérjük valást, hogy az elsőtből játszunk egy kicsit, egy kicsit a hangulatot, hogy szokjuk, hogy milyen hangulat váratól például ezen az India Feszten is, ami lesz szombaton. az Édes Indiából itt a beszélgetésünket. Hárman vagyunk itt, Simon, Vilmos, Royce, Nihangso és e, Sanjid Kumár, és az India Festről beszélgetünk, hogy is arról a Hori ünnepről, ami minden indiainak holi, magyaroknak pedig India Fest, mert hogy nem nagyon tudják, hogy mi a holi, de most megtudják. Egy kicsit a programról mondjatok valamit. Hogy az előbb is említettem, az volt a célunk az India Festival, hogy Indiának minden szeretét bemutassuk. Nem csak az indiai klasszikus kultúrát, hanem úgymond a népszerűt is, ami a igen. városokban. Na ez a zene például egy ilyen népszerű. Ez például nem egy indiai klasszikus szám volt. Ez, ez abszolút az az egy Bollywoodi, Bollywoodi filmzene volt. Ez egy mostani filmben van? Igen, igen, igen. Viszont a Holinak a olyan elemeit meghagytuk a programban, amelyek a Holi lesz ez a Holi. 7 órakor van kapunyítás, és akkor egy úgynevezett Holy Milan summer, ami annyit jelent, hogy festékkel, gulállal várjuk a vendégeket, nem fogjuk őket megdobálni, mert ők talán esetleg visszadobnak bennünket, hanem az lesz, hogy mindenki kap egy kis festéket az arcára, ahova szeretni mindenki választhatja, és mellette fogunk olyan édességkel szolgálni az, az első vendégeknek, amit úgy neveznek, hogy gundzsia, amit csak is holi ünnepén szoktak csinálni. Egyébként bármelyik indiai teremben elmegyünk Budapesten, ezt nem, ezt nem lehet felelni, mert ez csak erre az ünnepre készül. Hogy néz, ez hogy meg. melyik? melyik? <Sz> az, az nincs itt, akkor jöjjön be! Kellett van hozni, ezt ezt elfelejtettük, nem készültünk. <Sz> <Sz> Ti jobban fogjátok, tud, én, én a, a nemrég degustáltam a gunjiát, nagyon kellemes, ugye az indi édességek azért az európai szájnak elég édeseknél, túl édesek néha, <Sz> túlédessek is. Ez viszont úgy mértéktartós, és, és egy, ilyen, egy ilyen olyan, mint egy tésztában, egy, egy tésztát töltenek meg, egy nagyon finom töltelékemben, amiben van kardamom, pistácia, mindenféle egyéb fűszerek, és ez sütik ki. Úgyhogy olyan, mindegy, egy valamilyen, hát egy édes táska, vagy uh -huh. minek nevezhető. Uh -huh. Így fogadjuk a vendégeket, utána uh, az Indi nagykövet úr elfogadta, hogy uh, és ő, ott lesz a, és ő fogja megnyitni a holit, Ranji Trey úr. Uh, és akkor utána következik a program, 8 órától uh, fog a Goss nekünk. Ő indiai származásán most az Egyesült Királyságban élő művésznő. A BBC diaszta is a, a, az előadás módját. Ő katak táncot táncol, az Észak-Indiából származik. A katak az egy olyan tánc, ahol keveredtek az india és a perzsa táncelemek is. Egy nagyon érdekes tánc. Hozzátartozik még Annóriak a Goss művészetéhez, hogy, hogy ő keveri a kortárs és a klasszikus táncot. Mm. Úgyhogy egy, egy igazán érdekes jelenség. És akkor utána úgy vagyunk, hogy akkor a, lehet, hogy a klasszikust már az emberek elunják, egy kicsit vidámabb hangulatra vágynak, és akkor egy bangra csapat következik, indiai bangra csapat, akik, akik Ausztriában élnek, ez a Reed Bangra troop, amit Nitin Sharma Sar úgy fog vezetni, és akkor ez úgy működik, hogy tíz fiatal beöltözik turbánokba, doldobot verve, uh -huh, táncol uh -huh. és a közönséget csigázza fel. Ez a panjabi folk dance. Ezzel kell lefordítani, szerintem. Igen, hát a magyaroknak le lehet fordítani, bár én a múltkor éppen játszottam itt a Bangrát, ami ugye Panzsárvi népzenéből igen, van, volt pontosan. De ebből egy ilyen, az utóbbi, nem is tudom, 5-10 évben, milyen régóta nagyon népszerű az Indiában. Most mert olyan diszkozen lett belőle. Aha. Lány, legalábbis így értem. Igen, igen, itt van. Uh, meg a hangra nem csak diszko, hanem rap is csinálnak, ugye? Uh, Ráp zene. Mint a Bhangra zene alap alakított rap mondjuk ott mostan és nem csak India van, hanem egész világon elég híres. vannak egy két zenete és ismered a Igen, hoztam néhány zeneget, ezt most MTV-ben is játszanak. Punjabi MC. Punjabi MC. Igen, Igen, Az Bhangra volt az új zenet, nem? Az egész világon hallani, hallani, rádiókban is, akár Magyarországban, akár bárhol, elég népszerű lett, de azok hangrának a improvizáció rap formájában. Ők meg egy ilyen hagyományos bangra. Igen, egy hagyományos, hagyományos bangra. bangra. Esetleg arról Tehát tudnám... úgy érte, hogy nem hoznak elektronikus hangszereket, nem ilyesmi, hanem, hanem táncolnak, és és a dob és a ne, Nem fognak hozni magukkal a dob, mert meg Uh, meg is, uh, az, az külön, van ez a tánccsoport, aki maguk táncolnak, uh -huh, de uh -huh. ők is fognak a zene, mint a okay. felvett uh -huh. zene játszani, uh -huh. az alatt fognak táncolni. táncolni. Uh -huh. És akkor ezt még tovább fokozzuk, uh, amit nem árultunk eddig el, hogy még lesz két meglepetés vendégünk, ezek attól meglepetés vendégek, talán két táncos még. Most se fogjuk elmondani, Ez aki eljön, az majd meglátja, aki nem jön, én el, az majd ja. meghallja más, hogy nem mondjuk. jók voltak-e vagy nem. Jók vagyunk a tájékoztatásban, igen. <gül> igen. <gül> és 10 órától pedig indul egy ilyen a hajambuli DJ Millindi, aki egy, egy ifjú szimpatikus hölgy, aki az Indiai zenének a nagy ismerője, és ő fog egy Bollywoodi bulit uh, celebrálni hajnalig, és ilyenkor tényleg mindenki tényleg eltűnnek a különbségek, indiai fiúk, lányok, magyar lányok fiúkkal táncolnak, és élvezik az életet, és ünneplik holnapét. Múltkor is Hajnállik táncoltunk egy Igen. Igen. Igen. És egy fontos eleme még az egésznek, hogy ne felejtsük el, a, hogy meg is lehet éhezni tánc közben, különösen, ha az illető táncol, nem csak nézi a táncot. Ugye a Salimár étterem jó volt, ahol egy indiai gasztro bemutatót fogunk, fogunk nyújtani a vendégeknek, és ez mellett még lesz egy fűszervásárlás, az pedig a Massala Market biztosítja nekünk, úgyhogy a indiai zene és tánc mellett belengi majd a levegőt, a finom tikka maszala illat is. Lesz, lesz, uh, lehet venni oda garam maszalát, vagy, vagy kurkumát, vagy karit, vagy madrát az mindent lehet meg, meg lehet nézni, meg lehet venni mindent oda. Aki magyar, az, az hogy, hogy tud majd ott jól összeismerkedni az indiaiakkal? Én úgy érzem, hogy ez egy teljesen nyitott. Uh, De van. Van, van ilyenkor ez szokott működni? Persze, persze, természetesen. Uh, igazából az egész fesztiválnak az a lényeg, hogy találkozzunk és hogy megismerjük egymás kultúrát. Én személy szerint hiszek abba, hogy, uh, hogy kultúrán keresztül vezet az út a népek jobb megismerése. Mert általában a problémák ugye, abból ennek a visszályok, hogy vagy a politikusok szítják őket mesterségesen, jól láttuk a szomszédban is ilyenkor, hogy mi történt, ha például a volt Jugoszlávia tagállamokban, hogy ott mi történt. Ott is ö, olyan népek fullottak egymásnak előtte békében éltek. Szerintem, ha megismerjük egymás kultúrát, és többet tudunk a másikra, akkor talán az, ezek az előíteletek elmúlnak. Mert azért vajban, Magyarországon is, ha valaki meglát egy azért színes, sok ember újra reagál, például egy indiai most egy színesebb bőrű, akkor hát van, van bizonyos sztereotípia. De ha azt látja hogy ezek, ezek mennyire nyugodt, mennyire toleráns emberek, és mennyire a saját ünnepükön is, milyen szívesen barátkoznak, és táncolnak, és a saját ételüket, saját kultúráikat kínálják fel akkor szerintem ezek a sztereotípiák könnyen eloszlathatók. Ennek különösen a magyarok azt nem látják, és valószínűleg sok ö, ázsiaiban, ha lehet így mondani, hogy mennyire műveltek. Én nekem azért vált vele menem. Ebben az esetben én találok a magyarok elég mulatos népnek, mert én nem tudom, hogy találnak a más dolgokban, de mikor mm, ilyen nem csak ünnep, hanem rendezvényekről, szó akkor tapasztalom szerint nagy közönség köz, ed, ö, nagyobb részt meg is magyarok, akik látogatnak, és ö, örömmel jönnek, és szeretik, mm -hmm. támogatják ezt. Várunk sok magyar ö, látogatókat rendezvenen. rendezvényen. Én, én szerintem magyarok elég jól éreznek magukat, tudnak abba adni magukat, mint a mm -hmm. van hangulat, akkor tudnak részvenni, örömmel mert vesznek részt. A, neked milyen tapasztalatod, hogy ez a fajta zene, ez a Bollywoodi, meg Bangra, meg ilyesmi, ez, ez hogy talál utat a magyaroknál? Hát mivel ezek ugye nagyon füvben... ez olyan, mint egy, egy teljesen másik világa. Igen. igen. Tehát még a... A, a commerzenén belül is egy egészen Igen. más világ. Teljesen másik világ, viszont annál inkább megragadja őket, mivel egy egzotikus. És azért mi magyarok azért szerintem elég fogékonyak vagyunk az egzotikus dolgokra. Ugye egy klasszikus indiai táncot és zenét azt tud értelmezni, aki azt valamilyen szinten ismeri. Egy klasszikus tánc egy idő után egy, egy átlagembernek, aki soha nem látott egy után, úgy érzi, hogy ez egy ismétlések sorozta, miközben minden gesztusnak megvan a maga jelentősége így van a klasszikus indiai zene is ahhoz, hogy a klasszikus indiai megértsük és tudjuk értékelni ahhoz ér, komoly zenei műveltségkel. Egy bollywoodi zene az, az mindenkinek a mindenki szívéhez utat talál. De annyira fülbe szó, hogy én is, amikor ezt meghallom, akkor sanji már fél óra után mi is bemegyünk táncolni. Vagy Sanji még fél órával előbb is szerintem nem már bent van, és általában őszök ott az utolsó is lenni, ilyenkor már szólni kell, hogy a szervezőknek szól, hogy adják abba, mert már menne sok hely zárna nebelhely. És Sanji ebben mindig él Akkor hallgassunk még egy, még egy kis zenét, amit Sanji fazott nekünk. Éh! Tehát az édesindát itt a civil rádióban. Ez milyen zene volt, Sanji? Ez volt ez, ez igazi modern bollywoodi zenet. Ez a zenet hallunk a fülejból. Mess, az ácsban, aztán a munkodikus lába van. Tehát nem tudok Ez a tánc, a csak. Amikor hallgatunk ilyen a zenét két persze belül, az ilyen lábam íz, íz, meg. És ilyenkor a filmvászna is. Filmben is van tánc, mi is megyünk táncolni, minden diszkóben ez. Egyébként Holly meg is arról szó, nem csak locsolni meg festeni egymást. Hanem tánc, meg a zenéről. És igen, uh, igen. ez uh, akár bollywood akár modern pop de az is benne van, mint a utcán, meg is lehet csoportokkal emberek mennek, igen, dobolnak igen. és táncolnak. Igen. Minden a tánc, meg a zenéről szó. So. Kár, hogy nincs itt egy -e kamera is, hogy ez nem televízió, akkor látták volna a kedves hallgatók, hogy két indé fiatalember itt már majdnem táncra perdült erre zenére. <gül> Igen. Én tulajdonképpen arra volnék ki kicsit kíváncsi, mert mi nagyon sok témáról beszéltünk mi már az Édes-Indiában, uh -huh. de tulajdonképpen így utólag belegondolva, és most veletek beszélgetve, arról nemigen beszélgettünk, hogy egy ilyen egy modern, uh -huh. egy fiatal indiai hogyan érez a hétköznapokban. Mondjuk itt vagytok Magyarországon, az egy plusz, olyan értelemben, hogy nagyon erősen kapcsolódtok egy másfajta kultúrához, hát egészen más is látjátok, de azt, azt hiszem, hogy az indiai fiatalok is hát eléggé nyitottak ma már. Tehát nem jellemző az, hogy, hogy, hogy mondjuk a divatot vagy valamit ne követnék, de indiai módra csinálják. Hogy, hogy Akkor ezt... mi volt a, uh, mi, mi a kérdés, hogy, uh, hogy érzek a indítőt? Igen, mert mi sok olyan spirituális Magyarországon témáról, van, edáltal Egy kicsit általában. A fiatalokra általán. gondolk elsősorban. Igen. Tehát egy, én tudom, hogy egy idősebb ember hogy érez, mert ő még a, a szeretné a spirituális értékeket megőrizni, meg a védák, meg minden, amik azért valójában nagyon sokunkat érintenek mélyen, és, és, és, és örülünk is nekik, hogy ezekről a témákról is hallhatunk. De nagyon keveset hallunk arról, hogy hogy milyen perspektívát lát például egy fiatal ember, és, és, és mit képzel a világra? Mi ez a kérdés? Merült fel bennünk, amikor januárban Indiában jártunk. Ugye, amikor egy Európai ember elmegy Indiába, akkor általában az a klasszikus műveltséget keresi. Hát, jó magam is, valamilyen szinten jogázom, érdekel az ajúrvéd, ami egyéb. És amikor kint voltunk, pont ezt kerestük. Hogy... És ugye, amikor kimegy egy Európai Indiába, akkor azt várja, minden sarkon egy jogi lesz, minden második képületben egy ajurvéda lesz, hát azért nem, nem ez a helyzet. És akkor felmül egy félelem, hogy akkor mi lesz indi, és igazából a világban utazni számra, annyit jelent, hogy új dolgokat felfedezni. De egyre több helyen azt látom, például a Dél-Amerikában vagy máshol, hogy, hogy igazán a nyugati kultúrának a majmolása folyik, és úgymond lekoppintása, ami számára már nem izgalmas, mert hogyha nem tudom én, Brazíliában is ugyanazt a coca mind itt, és eltűnik az a, úgymond az a régi brazil kultúra, a, kezdve a a a, a, a Samba-ig, mi egyéb, akkor azért ez úgy bántó. Jó, nem tűnt el, de szerencsére, de... És akkor mindig Indiában is ezt kerestük. És akkor rájöttünk, hogy, hogy azért Indiát annak, hogy változik és modernizálódik, ez egy, ez egy olyan ősi kultúra, és egy olyan nagy ország, amelyet nem fog tudni ez megváltoztatni, egyre inkább úgy érzem. Hiába a fiatalok is a nyugati életmintát, a nyugati életmódot próbálják követni, azért, ahogy, ahogy ön is mondta, vagy mondtad, ezt egy indiai módra teszik. Mm. És én azt hiszem, hogy India nem fog ilyen szempontból, nem fogja elveszni ezt a szellemiségét. Nagyon. Nagyon-nagyon. instrukciókat kapunk. Instrukciókat kapunk, de nem értjük, hogy mit akar balászni. Nem lökjük az asztalt, valamit zöröknünk biztosan. Valamit csináltunk, valamit rosszalkodtunk. Bocsánat. Bocsodat kérünk. jó balás. köszönjük szépen. Jó, köszönjük szépen, igen. <gül> Vagyis szerintem ti jóval hitelesebbek vagytok nálam, mert indiaiak vagytok, különösen Száncsíva, aki ugye aki abban a korban van, hogy indiai fiatalember, és lehet, hogy erről tudtok, lehet, hogy erről ti többet tudtok majd mondani, még mindig az instrukciók folyanak, teljesen kezdnek megkoncentrálni. Balált átrendeszte nekünk itt. <laughs> soha, a, ő a technikusunk De, kívülállóként, kívülállóként a leglelkesebb és a kívülálló én, én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy azért egy kicsit engem is fájdalmasan érintett, hogy, uh -huh. hogy ez a klasszikus indiai kultúra eltönődőben ugye a fiatalokat, Beszélgettünk rá, mint fiatalokkal, hogy hát a védákat olvassák, és nem igazán érdeklik őket a védák, inkább az iPhone érdekli és az új mekintos, nem a véda érdekli. De azért, amikor ott voltunk például a Trivalentum púránban, és elmentünk az Ajurvéd Egyetemre, akkor nagyon sok olyan fiatalat találkoztunk, aki olyan szakember az Ajurvédnek, és olyan mély tudással rendelkezik fiatalkorban, India akkora ország szerintem, hogy ugyanúgy tovább fog élni a szellemisége és ugyanúgy tovább fog élni a, nyugot, a nyugatosított úgymond, rétegek is. Úgyhogy én ettől nem félek, de szerintem fejtsétek ti ebben. te keresztek. Maybe I need some translation, if we will hear hear okay. So like if you ask me personally how the young people are doing in India, either there or here, okay, it's fine that we like iPhone or Macintosh, but as soon as we go to our home, we still eat same dal chapati roti what our mom gives same. okay same way we eat we sit down we eat with the hands kisent a forditok igen mer Ugye Sanjiv azt mondja, hogy annak ellenére, hogy szeretik az Iphone-t és a Macintosh-t és, a, és, a, és, a és, és úgymond nyugati hatások az öltözködésnek érezhetőek és életmódon. De abban a például, hogy beteszi a lábát otthon és a mamája el a dát, vagy a rotit, vagy a csapatit. Ezek, szóval, a, hagyományos ezek a hagyományos indiai ételek. Ugyanaz fog enni és ugyanúgy le fog borulni, és Ganesához imádkozik, vagy Sivához. Igen, igen. És igen. kézzel fog enni, ahogy megszokta. we doing something if our dad or our grandmom and grandparent says this one don't do it because it doesn't look good we will not do it even we want it, we will not do it because in the family it doesn't look good because uh, it doesn't it doesn't work with the traditional then we will follow that one as well as soon as we go to our village and our home. Mm. Az az az még mindig nagyon fontos, ha a, a nagyapa azt mondja, vagy a nagyanya, hogy ez, ez ütközik a mi tradícióinkkal, vagy ütközik a mi kultúránkkal, akkor a fiatal hallgatni fog rá. Nem az lesz, mind a nyugati világban, hogy akkor teljesen úgymond ellenszegül, és teljesen mást fog tenni, vagyis a tradicionális család az meg fog maradni Indiába, és meg is maradt a mai napig, és a tradicionális család és egyéb kultúrás értékek azok megmaradnak, és erősebbek ennél. And and here we live like uh, we have some few young friends. Some of them work in IT companies like the chase. Some of them have uh, shops. And sometime we meet. We make uh, food at home, same Indian food, curry, chana lung, and uh, also we and we get together. We meet. We greet. We say namaste or something. Also, when in the morning, when we wake up, we take shower and we make little puja as well. Sometimes we do, sometimes not. Not nece necessary. We follow as we follow in India, but here sometimes, if you remember, in a mind it is there. I also have my little God in my home. Igen, Sanjay, azt monja, hogy ők, akit Magyarországon jönnek, indiaiak vannak, akik IT cégekben dolgoznak, vannak, akiknek saját uh, ugye boltjaik vannak, vagy éttermeik, vagy mindegy, mivel foglalkoznak. Úgy, hogy amikor találkoznak, akkor tradíciáns indiai ételeket készítenek, és a reggel felé vred, akkor ugye pu, egy pudzsát fog végezni, ami egy, egy imádkozást jelent, vagy úgy mondom, istentisztelet a magyar nyelven. Uh, úgyhogy ugyanúgy az ő lakásában is ott vannak az indiai isteneknek a szobrai, akik fordul és imádkozik. Úgyhogy ezek a dolgok megmaradnak, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a mai nyugati világban a vallás meghalt, gyakorlatilag ugye Isten meghalt, és a pénzhez imádkozunk ugye, a nyugati világban. Hát nem ez már, ezt, ezt már nem száncsék hát mondta az én. Egy... Indiából, Igen, jöjjön ez jöjjön már az én kommentárom volt is. So in the, in the night mm -hmm. I can still go in the disco but when it's morning I wake up I will still uh, put my head down to the to the god thanks prabhu last time whatever I did please forgive me és olyan mert mulatni és uh, azért haza érkezik akkor egyenúj fog imádkozni és és megbánja bűnait vagyis a vallás nem ölt De meg. De szabad ass gondolom hogy hogy tanuln ez a fajta diszkolzás és szórakozás ez nem jelent egy egyfajta zűlést, hogy ez mennyire van jelen? De nálunk a diszkoszentőt drogoznak, lehisszák stb. Nem, nem, stb. Mennyi, mi nem drogozunk. Ha mondod, én, zűlést ez nem, mert indiai úgynevező, megint múltkor is interjúban, mondom, úgynevező hinduizmus. Igen. Mert em, nekünk kell valamilyen identitás azért hindúnak hívnok. Hívunk, de Sanatan termáról ha mondjuk. Ez, ez egy ez... nagyon fontos megjegyzés, amit mondasz, mert a hindu az egy külső megjegyzés, a külső leírása az idején. Belül senki nem nevezzi magát Igen. hindúrán. Mm. Sanatan dharma ami azért tud, uh, végtelen, kezdetlen, egy örökre Örök való, időzság. egy élét mód törvény, mm -hmm. szól, akkor az a szempontból, ha filaszofikusan nézünk, mégis uh, szerintem nem azért, mert én vagy Shani itt, vagy a Sanjiv uh, úgynevezett hindunk vagyunk, hanem nagyon demokratikus kultúra. Itt nincs határok, itt nincs ilyen, hogy valaki valamilyen diszkóba ment, amíg nem bánt saját uh, mozgással, vagy saját cselekedettel másokat, addig nincs bűn vagy tudatosan valakinek oda mm -hmm. erénteni. menni, diszkóval ez mulatni, az nem bűnöktönik Hát igen, ha valami úgy érzi magam az ember belülról, hogy valami nem jó csinál, lehet, hogy valakit bántod, vagy Erről szerintem uh, Sanyi akarta mondani. Csak attól imádkozik, hogy mégse úgy viselkedtem, bocsáss meg, mm -hmm. és ez szerintem jó, és uh, ahogy Vilmos is most mondta, uh, Indiaban pont azért volt, van, és meg fog maradni ez a kultúra, mert ez örökre van a kultúra. Ez nem csak hindusz szabadindőségnek, hanem szerintem az emberi uh, vonatkozik, és mindenkinek ez. Nem tudom, itt, itt van. De ebből nem csináljunk intézményes valamined vallás, ami csak szigorúan ez jó, és az nem jó. Ilyen nincs udod. Szerintem diszkóba menni az nem, ahogy mondod, nem szüles, okay. nem bűn. Yeah. Indiai diszkóban. Yeah. <laughs> azért azért hozzá kell tenni, hogy Indiában nem létezik az intéz. Uh, Sanji val gondolt, hogyha itt élnek nyugaton. Igen, igen. A nagyvárosokban igen, Mumbai-ban vagy, vagy Madrásban esetleg, de... De tényleg sokat mulatoznak az emberek, tehát összejönnek igen, minden a... nap és... és házban, a... nagy tető alatt. beszélgetnek és... Egyébként Kámitosszéről drog, drogról beszéltitek most. Uh, arról is, ha őszinten leszünk, mert nem azért, mert előadás uh, előadásban mm -hmm. vagyunk, hogy mi az a drog? Mert van, uh, ahogy említette ezelőtt, vilmos uh, meg a holikor szokásan isznak, ez hivatalosan, mm -hmm. itt nincs bűn, se tiltja, ezt a ez bhang, úgynevező ilyen kábító ital, de annak van uh, egy kábító hatása, de ugyan olyan uh, egészség, mm -hmm. uh, egészség itallak, is. Nem, nem valami alkohol. Nem, az nem mm -hmm. alkohol, az ilyen valami növényból származik. Mm -hmm. De ugyanakkor, ha... Holombiáj növen. <laughs> Ez... nálunk ez, ez nálom, nem Jó, lesz, ez vicc volt, ez, ez, ez Sanni vicc kint mondta. Nem különben ez én növén, mm. amiból csinálnak ital, meg mm. a édesek is csinálnak, és annak az a hatás, hogy hűl a ember mm. idegeit, meg A adjat, ez nem napi ital kint, csak a holikor mm. mm. ez több ezer év óta ez létezik, inde van és fog létezni. Ed, másik dolog, ha Siváról beszélek, ő is a uh, Shiva, aki eddig fő, Isten az a három köz, ő megint a fő jogi is. Uh, hát uh, Shiva nagyon is híres arról, hogy szereti mulatni, mint alkohol, mint a opiumon. Hát én nem látom, mert ez, ez tényleg két külön különbség. hogy ahogy szokták mondani, amit szabad Jupiternek, vagyis Sivának, azt nem szabad a kis embernek. Azt az ingatesz látom. Én a ebben, ebben, ebben nem etéltek <gül> kis ember. Mi az a kis ember? Kis embered, nagy ember vagy, nagy Isten, egy kis ábrasak. Mert mi meg is hogy uh, Isten nincs ott valahol van az felhő közt, hanem emberen, ember, mert minden élő lény belül van. Ez szerintem egy hosszú filozófiai kérdés. Nem tudom, mit mondhatta volna itt a Popper Péter úr, de hát most igazán ez nem is ez nagyon sok időnk van, mert még Szandjif hozott egy, az utolsó zenét, még berakjuk. Hmm. Aha, az a bangraból van. Ami egy igazi bangra, miről, amiről sokat beszéltünk. Aha. Úgyhogy hallgassunk bele egy kicsit, és akkor még egy rövid időre visszajövünk. Jó, jó, jó, az jó lesz nagyon. ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ Hát az Édes-Indiában még egy, van egy néhány percünk, és e, térjünk vissza akkor erre a programra, ami most lesz szombaton. Egy filit megkérjük, hogy még egyszer. E, akik esetleg ugye nem hallották, az, az India Fest keretében ünnepeljük a holi ünnepét, színes ünnepét. Minden vendéget 7 óráta a várunk a Merlinben, az ötödik keret Gerlócz utcában található egy, ugye, Merlin Színháznak a klubja, 7 órától van kapunyítás, akkor várjuk a vennéket gulállal, vagyis indiai színekkel, ezzel fogunk mindenkit megjelölni, aki szeretné, és Gungia, de Csak az arcán. Csak az arcán. Hát, hát, attól függ idő. ki, ahova szeretné, van, aki a kezére kapja, van, aki arra rádobjuk, de nem. Tényleg azt mondom, hogy ki, ahogy szeretné, ha nem, Mert akkor... A aki járt Indiába, az nem fog el, merni elmenni. Mert azt tudja, hogy akkor egész vöd ezek után senki nem fog eljönni, Kapunyi társadavid, de Mi de... ezt nem csinálják egy úttal, viszont amit mindjárt. csinálunk, hogy mindenki gunjiát is fog kapni mellé, ez egy spe speciális indiai édesség, amit holly ünnepére készítenek, 8 órától indul a hivatalos program, a gos fog nekünk észak indi táncolni, ő egy Angliában él indiai művésznő, aki uh, a BBC is díjazta a munkásságát. 9 órától következik egy kicsit úgymond nem egy klasszikus indiai tánc, hanem egy vidámabb, ünneplősebb ez bandra, tánc. Ez amit előbb is hallottunk. Ilyenre fog 10 fiatal ember ugrálni, uh -huh. turbánban, rikító uh, ruhákban. És utána 10 órától pedig DJ Milind egy szimpatikus ifjú DJ hölgy fog reggelig tartó Bollywoodi ünnepséget celebálni közben, ha megéhezünk, akkor Tikamassala és egyéb indi finomságokat fog a Salimar étterem nekünk biztosítani, és még mellett lesz egy fűszervásár, és mindenféle uh, gondolom, a gondomajorvédikus dolgok is vásáltak lesznek, ez pedig a Massala Market. És itt említettétek, hogy ennek a India Festnek lesz még valami fajta folytatásra, tehát terveztek még másik ilyen rendezőnyeket is. Uh, uh, igen, um, egyébként mi 30 uh, Uh, Ahogy uh, látom, ez a negyedik India Fest, és meg is fest, vagy fest, az festival szó. És most mi uh, döntöttünk úgy, hogy fogunk, uh, hát ha sikerült, meg egyébként, hogy India Fest alatt egy sorozat csinálni. India Fest holy most, mert a következő alkalom talán lesz a diváli. És közben is én ünnepek uh, fogunk csinálni. Uh, én szeretném átadni a szót uh, inkább uh, Vilmosnak, mert jobban tud magyarázni hogy mi a tervünk, és milyen uh, rendezőnek várható tudunk. Ugye eddig is az India Fest létezett, ez már a negyedik, ugye is három éve indult. Szeretnénk összekötni uh, igazi indiai ünnepekkel, hogy ne csak egy olyan fesztivál legyen, aminek uh, ami nem köthető semmihez, hanem akkor az itt élő indiaiakat is meg tudjuk mozgatni, ezáltal is eljönnek, és tényleg egy, egy ünnep jellege lesz, és egy, egy vidámabb, vidámabb, egy ilyen színesebb forgatag lesz. Ezen kívül egy indiai s is indítunk, ami nem egy fesztivál lesz, hanem különböző nagy nevi indiai előadóknak a sorozata Budapesten. Az első ilyen alkalom az március 29-én lesz a Mamata Shankar tánc csoportja. Mamata Shankar annyit kelt, hogy Indiában egy ikon, egy sztár, sok bollywoodi filmben szerepelt, és nem csak arról ismert, arról is, hogy az ő apukája volt Udai Shankar, aki úgymond mondta leg egyik leghíresebb indiai táncos volt, akit a nyugat világban megismertek. Az ő nagybátyja, ugye Ravi Shankar, a, a szitárművész, akinek a lánya Nora Jones és Anuska Shankar is. Anuska mm. Shankar is koncertezni fog egyébként a nyáron Magyarországon, úgy tűnik. És hát a tália színházban lesz, és, és, és bátorítok mindenkit, amennyit sikerült eddig nekem látnom bele fantasztikus táncsoport, az első, az e, a program első része az klasszikus táncokról fog szólni, vagyis minden tájegység, államnak a táncait bemutatják, és hanem pedig egy táncdráma fog jönni. Hát eszméletlen profik és, és nagyon élvezetes és számomra nagyon érdekes volt. Ezt tervezzük vinni, reméletőleg olyan, olyan sztárok érkeznek majd Indiából, akik tényleg ö, az egész világban ismertek, és el tudjuk őket hozni Magyarország. Ez a cél, hát majd meglátjuk, hogy kiket sikerül elhozni, és mikor és hogyan. Köszönjük nektek, hogy eljöttetek. Te, Nagyon köszönöm szépen. Márcsús a Szombat, mellén Színház Holy India Fest, este 7 órától. Itt volt Simon Vilmos, Royce, és Nehengshu és Sanjiv Kumar, akit Kumar. De, de nekem ő megmarad azért Sanjivnak. Köszönöm.